76. Минали тижні, накопичувалися подряпини, а кінчик ключа на шиї Джиммі зношувався. Він прокинувся в черговий ранок з кіркою в очах, ніби плакав у вісні, і взяв свій сніданок – одну банку персиків і одну ананасів – до великих сталевих дверей, щоб поїсти. Знявши з плеча рушницю, Джимі сів спиною до сервера номер 8, насолоджуючись теплом від зайнятої машини на своїй спині. Зі зброєю довелося повозитися – його батько зник із зарядженою зброєю, і коли Джиммі виявив ящики зі зброєю та боєприпасами, спосіб вставляння яскравих гільз у рушницю став для нього загадкою. Він перетворив це завдання на проект, як його батько робив із їхніми домашніми справами та майструванням. Змалку Джиммі спостерігав, як його батько розбирає комп'ютери та іншу електроніку, розкладаючи всі деталі, кожен гвинт, кожну гайку, накручені на болти, у акуратний візерунок, щоб знати, куди їх потім поставити. Джиммі зробив те саме з однією з гвинтівок, а потім і з другою, після того, як випадково зіштовхнув деталі першою черевиком. З другою він побачив, де опинилися набої і як вони туди потрапили. Пружина в тримачі для набоїв була жорсткою, що ускладнювало заряджання. Пізніше, прочитавши статтю про рушницю під літерою «Р» у бляшанках повних книг, він дізнався, що це називається «обойма». Це сталося через кілька тижнів після того, як він самостійно розібрався, як працює ця річ, про що свідчила дірка в стелі. Він тримав рушницю на колінах, поперек стегон, а банки з фруктами балансували на широкій частині приклада. Ананас був його улюбленим. Він їв його щодня і з сумом спостерігав, як запаси на полицях зменшувалися. Він ніколи не чув про такий фрукт, тому мусив шукати його в іншій книзі. Ананаси привели його до запаміршливої подорожі книжковими коробками. «П» для пляжу привело до «Окей» для океану. Це заплутало його своїм відчуттям масштабу. А потім «Риба» під «Р». Він забув поїсти того дня, досліджуючи. І кімната з радіо та його маленьким матрацом завалялася відкритими книгами та порожніми банками. Йому знадобився тиждень, щоб навести лад. З того часу він незліченну кількість разів губився в таких екскурсіях. Джиммі дістав із нагрудної кишені ржавий концерний ніж і улюблену виделку та відкрив персики. Коли він зробив перший надріз, пролунав тихий звук виходу повітря. Джиммі навчився не їсти в міст, якщо не було цього звуку. На щастя, туалети ще працювали, коли він засвоїв цей урок. Джиммі дуже сумував за туалетами. Він їв персики, смакуючи кожен шматок, а потім випивав сік. Він не був упевнений, чи можна пити цю частину. На етикетці цього не було вказано, але це було його улюблене. Він взяв ананас і концерний ніж, прислухаючись до звуку повітря, коли раптом почув сигнал клавіатури на великих сталевих дверях. Трохи зарано, прошепотів він своїм відвідувачем. Він відклав банку, облизнув виделку і поклав її назад у нагрудну кишеню. Притиснувши рушницю до пахви, він сів і спостерігав, чи не рухаються двері. Один тріск, і він відкриє вогонь. Натомість він почув чотири сигнали з клавіатури, коли вводили набір цифр, а потім гудіння, яке сигналізувало, що код неправильний. Джиммі міцніше стиснув рушницю, поки вони пробували знову. Екран клавіатури міг вмістити лише чотири цифри. Це означало 10 тисяч комбінацій, якщо врахувати всі нулі. Двері дозволяли три неправильні спроби, після чого не приймали більше жодних до наступного дня. Джиммі давно знав про це. Йому здавалося, ніби його мама навчила цьому правилу. Але це було неможливо, хіба що вона зробила це уві сні. Він слухав, як клавіатура пищить після чергової спроби, а потім знову гуде. Ще одна цифра зникла, а це означало, що час спливав. Кот був 12.18. Джиммі прокляв себе за те, що навіть подумав про це число. Його палець потягнувся до спускового гачка. Але думки не можна було почути. Треба було говорити, щоб тебе почули. Він часто про це забував, бо постійно чув свої думки. Почалася третя і остання спроба за день, і Джиммі не міг дочекатися, щоб з'їсти свої ананаси. У нього і цих людей була така рутина три спроби щоранку. Хоча це було страшно, це була його єдина щоденна доза людського контакту, і він почав покладатися на її регулярність. На сервері за його спиною він провів розрахунки. Він пропустив, що вони почали з 000 і просувалися вгору. Три спроби на день означали, що вони натраплять на правильний код на 406-й день з другої спроби. До цього залишалося менше місяця. Але підрахунки Джиммі не враховували всього Залишався страх, що вони можуть пропустити деякі цифри, що вони почали з іншого місця, або що їм пощастить, якщо вони вводитимуть коди на вмання. Наскільки Джиммі знав, двері можна було відкрити більш ніж одним кодом. А оскільки він не звернув уваги на те, як його батько змінив код, він не міг перенести його вище. А що, якщо це тільки наблизить їх до мети? Можливо, вони почали з чотирьох дев'яток? Звичайно, він міг змінити код на менше, сподіваючись пропустити той, який вони вже пробували, але що, якщо вони його не пробували? Вжити заходів і випадково впустити їх було б гірше, ніж нічого не робити і потім померти. А Джиммі не хотів помирати. Він не хотів помирати і не хотів нікого вбивати. Ось так крутилися його думки, коли вводилися наступні чотири цифри. Коли клавіатура загуділа втретє і в останній того дня він розслабив хватку на рушниці. Джиммі витер з-під ніллі долоня, обстегна і підняв свої ананаси. «Привіт, ананаси!» – прошепотів він. Він нахилив голову до колін і проколов банку, уважно прислухаючись. Ананаси прошепотіли у відповідь. Вони сказали йому, що їх можна їсти.